صورت انام اشپاگم صورت پس د صورت مائده نا او پینزا پندو ستم پس د صورت حجر نا او د دین دو قرآن کریم دوئی مئیسا شورو کی گی دوکر الحمد سر شورو کو دا تر صورت که په اوږدي کې ذول صورتونه دي او دې کې وضعیت تر بیان د تربيت کېږي چې مربي الله دې تربيت کوونکی الله دې مخکثرې مناسبت او. اول چې دا په عکس د صورت المايده دی سورت المائدہ کې د هلو حرمت مسله اوله او آخر کې مسله توحید بیان کړم اعتقادي ا دې سورت کې واول مسله اعتقادي د شرک رد او آخر کې بیا د هلو حرمت خبري او دوی مناسبت دا <تصفح> چې کی داوی ثابت شې دواره د دې صورت کې پاګې باندي عقلی دلایل بیاني په کثرت سره دریم دا شرک فیعلي پمایده کې بیان شو خدای هیڅ څوک سم نه پاتیو نه په صورت یا نام کې بیانې چا په نام کې هم دي په لباس کې او سلام داو چی مخ کې رد خاص کر په يهودو او سواراو ادي صورت کې ورثه کې پټول و باندې اهلي کتاب مشرکین منافقان او پین ځم داو چغې کې اسلاده معاشري او شوا په مسلې ده اكل او شرب سره نو دي کې اسلاده عقيدي بيان هي او هم کې خاص قسم شرک ذکر شویو نفي د الې او دی که بطول قسمون بیانی در شرک فی الدعا فی عبادت فی التصرف او فی لیلم هم او ام داو کی ذکر کڑیو خاص بحیرہ سائبہ و او دی سورت کی و دار قسم انعام ذکر کئی او تم دا چې مخ کې د موالات د يهودانو سوارا ورادو کو چې مخ کوي سره مخ وين دوستي هدي کې به رد کید موالات د مشرکینو انا هم داو چې اله ته د قران شان داسې بیان کړو په وم سپاره کې واذا سمعوا ما انزل الى الرسولين تراعینام تفیزو من الدمع او دې انام کې باندې بیان کړي د قران شان چوي دا جا کلي زی نو یمنو نو بی آیاتنا وقول سلامو علیکم چلوی پیغمبر تا چې سو قران لرازی نتیر دیر خیال ساتا او تو توائی چه اسلام علیکم احترام اکوا قدر اکوا اول اسمی ویلو صورت معایده کی چکا سوک مرتد شو نالا بداسی او قوم پیدا کی يُحِبُّوْنَ وَيُحِبُّوْنَهُ اځې سورته کې وایي چې فایې اقفر بها هؤلاء کدام کې وایلی نه مني چې حق خدای دې کنه فقد وکلنا بها قوما نما بخل علم کدا چې قوم خاص کړی دې ليسوا بها بكافرين چری بچری قرآن نه انکار نه کوي <تصفح> دعا سی بڑیرو مورو کی سورت ماہیدہ کی رد دشر کی اعتقادی کاو یوج ما یجمع اللہ و الرسولہ فیقولو مازاو جب تم پیغمبران نبا اللہ تپوسو کی چی قومون سحالو اگوی لا علم لنا و دی سورت کی بخاص دا پیغمبر نه چی چې اللہ اقول لکم اندی خزائن اللہ و علم الغیبہ ولا اقول اني ملك توسمایدہ کی ویلی وبلغ ماون ذلیلیک اور سوا اور سوا جتا تسنا دل شوی دی نو سورہ انعام کہ وا سلوی خزلہ قل راشی قل قل قل قل داوتو وا داوتو وا داوتو داری وزا ہته کدم ماون ذلہ پیغمبر ته ویلی چدا اور دعا د صورت درت د شرک د دواړو قسمه نه شرک اعتقادي او شرک فعلي ذواله د دې رد بكې صورت انعام کې او تقسیم د صورت 22 سوته ده اولي س تپتذانا تر 118 حيات پوری ا دوی مې صداری نه تر اخره پوری پله ساده چې په دی اولې یسعکی 118 آیاتونه چي دي تی کیسه لور بابونه جوړ کړی اول باب په شلو آیاتونو کې او کې مقاصد عالیه مقصد توحید مقصد رسالت صدقت القران اثبات القيامه ده اول باب کشل آیاتن مقاصد عالیا دویم باب بیادیا وشتم نا یوکم سلویخ پوری دیک زواجردی چدا مقاصد سوکنمانی کنا مالاوی اومن ازلمو ایر لو زالمن دا مقاصد نما نه د زواجر شروع کړی تخاويف او زواجر دا باب دویم د یوشتمنه حکم سره وي ختم پوري زواجر او تخاويف <خخ> <خخ> بیا سره وي ختم نا دریم باب دی او ري کسالور قسمه شرک رد فد کي فدعا چواز والاه تکه قبل چاته یو شرک ته وکړو عورت د شرک په عبادت عورت د شرک په علم جلمه غيب صفات الله او کم پانزوز کی قل لا قول عندي خزائن اللہ و لعالم الغیبان او دوستی رد شرک فی العبادت شپک پانزوز تم چوان چپن کی قل انی نحیتو انعبداللذین تابدون من دون اللہ قل لا اتبیعوا او رد شرک پر تصرف پر قصیر ہے <تصفح> ستاون کی ما اندی ما تستاجلون بیه ما صرح اختیار نشتا ان الحکم اللہ للہ الله عذاب راو لی اختیار وصرشتے قل لو اندی ما تستاجلون بیه لقضی المر بینی وبینکم اممم <تصفح> بیا بیا ذکر قرئت د شرق فی العلم و ایند و مفاتیح الغیب تسلور ورالرد 70 آیات پوری نذرین بابو سدورم 71 یاتنا ترخره پوری رد سلور قسمونو د مشرکینو مشرکین سلور قسمو چا الله سره نیکان بندیان شرک کلی و نازو لیدی وی ندا غیر پاول کې یو اتیا یو او یا که دعو او یا که اگر بود ابراهیم علیہ السلام واقعا ذکر کوي دام بیا ذکر بکی عباد صالحین دادی کنا امممم <تصفح> مشرکین بالعباد الصالحين اول اذنبيا او ذکر په کثرت سره اوذرنگ مشرکین بلجن او بالکواكب چه پیران شریکلی ولا سره پوره سلام آیات کې تغیرات دی وجعلوا لله شرکا الجن و خلقهم او بالملائکه و خلقوا له بنین و بناتهم بغیر علم جناتهم الملائک ټولې په او رد شرک بلکواکب مشرکین بلکواکب مخ کی ذکر شوی پچن میں کی چین میں کی ذکر کی د شمس و قمر او دستورو چې دی سرس اختیار نشتا بیا و تر غیباتی پورې دا اولی ای سوا چری که دا سلور بابو نی ذکر کری دی صورت ممتاز دی په اوسو وجوه یو پرد اشراق او ارباو او مشرکين ارباع دویم عاقباته ستو چې هغه پرزبان نشpkg عاقبات راضي پجون کې ما ودی کې بیانې وکذالک او کذالک سرا او دریم تعلیمات تو توحید په لفظ د قل سره سلويخ زله تعلیمات تو توحید دی قل اوایا وای او اوبل پروسو مود جاهلیت چاخيري سكي 118 نه تر اخره د جاهلیت رسومات تي دغیره شرکیات او ذکر کئ بله ممتاز دي دعوة توحيدية ذكر كريتا فأوليات كي الحمد لله الذي بيانوا لصم كي هم قل إنما هو إله واحد بيانتاليس كي هم فقط وعداء بالقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين او بیا سلمکم و, و جعلو لاللہ شرکال جن و خلقو له بنین و ناتم بغیر علم سبحانه وتعالی عما يشرکون بے اوصل دوکم بذیع السماوات والارضی انا یکون له ولدن بے اوصل شبکم ذالکم لا الہ الا د اول باب کې مقاصد علیا دي چا یې اثبات توحید دی رسالت ته او اثبات قیامت او صداقت ته قران ذکر کړه په الحمد سره ځکه هر یوی سره قران په دې شوروشین الحمد دعوت توحید اور سره دلیلونه دي عقلي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض تمام تعريفنا اصفتنا ده كمال خاص الله له رضي يا غازات چه پداقلي يا اسمان ونظمك چه لغيد بار جسمشتى په نظر رازي وجه الظلمات والنور او پیدا کریزی تھیری او رانا چې دي د فارجسم نشتا په لاسونو شي رانیولې نو اشاره کوي چې دا دوه قسمه د الله مخلوق دي کچاله جو ساورکلیدون او کنیډو ارکلئون کزواتي او که اعراض دي ظلمات جمع او نور یو اشاره کوي چې گمراهی ډېری دي او هیدایت یو دي چې قران دي داو دلیل ذکر شو نرد کوي او شرک باندې ثم کفرو كفروا بربيهم يعدلون بیا وګورا کسان چې کافران دي د خپل رب سره نور خلق برابرې کفروا یا مخ کې سره دي او کبر بهم یاذلون سره چې خپل رب سره نور خلق برابرین و شرک کی. او شرک کوي او کبر بهم کفارو سره شي بیا وګورا کسان چې کوفری کړي دي خپل رب باندې یاذلون مخئذلان دې دې پر بیا صلی نده ذکر یاذلون عنه ذلان مخئلی تاواز دا دا او تاواز نکې او تا فریاد نکې شرک کې ثم د استبداد د پار ده چې دا سمره د عقل نه بعید ده چې دا غزات نه نغواړي چې اسمان نوظمو کې پیدا کړی دویم دلیل اوه pare کې سبت د قیامت هو الذی الی غزات خلقکم من طینن چې تاسو پیدا کړی د خرټینه سمه قدوه اجلا ابی ایم مقرر دا یو نیتا دا هرچا دا پار زان زان لان موت تی چیغی تا والو کی قیامت ویلش واجل مسمن اندهو ایو بلا دا چی مقرر دا دا اللہ سران چیچا تا علم نشتا چیغا قیامت تی سمان تم تم ترون نو بیام ګورتا زبګې شک کوي دا خو شکی خبره نه ده یقینی خبره ده زه دا خو یقینی ده کنه چې موت راځي انسان په خپل استرګو ویني جنازہ کې هم شریک شي د واقع هم شریک شي دا قیامت نه دی وروکه نو چې دی کې شک نشته نو په قیامت کې دی ولې شک ده سمانتم تمترون دیس بات تا قیامتو دو ام مقصدو دریم ب بذکر کی دا قرآن تصدیق دا پیغمبر تصدیق و دلیل اقلی تی نمخ کی بیانی حباغی کی نفد علم غیب و هو اللہ و السماوات و پی الارض دغا اللہ پدینم سرا م شورده هم پاس مانونو کې وتعالاء ویل شي هم ورته پزمکو کې الله بل غنشتہ څنګه جذمکا کې مونږه الله الله کو نا سمانو نو کې هم دغه نوم دی او اوسو کې صفت معنا کړي دغه الله معبود دی اسمانونو کیوم د عبادت کیږي پزموکو کیوم د عبادت کیږي او یا تصرفو وهو الله ذو الا مالک دې ذو الله کارساز دې آسمانونو کیوم پزموکو کیوم سوچي کیږي د الله کوي کو خزيہ کو بدی کا फायदा ده او کا نقصان ده کا خیر ده او کا شر هر څه د زمو کو اسمان نو کې الله متصرف دی یعلم سررکم پوي استازو په رازونو وجهرکم او استازو په خبرو ويعلم ما تکسبون اپويږي په هغه سوچي ته څوکار کسب کوي دل علم کې ټول را بني انه د زړه خبر دي د خلینو خبر دي د ټول بدن دلا څو نوم خبر ده علم احاطه کړی ده کنه بكل شی محید اوس تصدیق کوي د قران چې ګور نه کتاب راشي نذی مخړی تینا وما من آیت من آیت تا تیم من آیات من آیات ربین نظر اغلی خلقتا آیت یو حکم د کاو د خپل ر نه الله قانان مورین مګدي دغې نه کی کېدي د یو ډیر نه کاره طبیت دی نو چې د بنده طرف نه سر را شي دهغې ډیرر ق او چې د لا طرف نه راشي نو د تیم ته یارو دهغ فقط کذبوا بالحق لما جاء یقینا چې دروغ جنې ک قرآن کله چې راغی ديتا یقینا دروغ جنې دا پیغمبر کله چې راغی ديتا فسوفای اتیم ام با ما کنو بی فسو فیاتی هم ډیر زړه چرواش دي تا عاقبت د هغه چي دی ور پور ټوک کولي قیامت پور ټوک یې کنا دا خاوري بو جون لکی دا ډوکی بو جون دکی اله ایتو ټوک یې خو دې د عاقبت نو خبر شي ذیکې ذوال رالو قران او پیغمبر مخلی ٹوکی ور پوری کئی تقویب دنیاوی دکر کئی ولی وی ویوی چه فسا و پیاتی هم رابش رابش دیوی کلب راضی مالاو تویی چه تاسو کرده پا دیز مکا دا قومون چه حلاکشی ویدن دا دروغ دی حلا میراو ایدی نگوری کم احلکنا من قبل من قرن سمرا دیر حلکلی دیمونگ مخد دینا قومنا مکننام فی الارض مونگا غیل زیور کلیو پزمکا کی ما لم نمکل لکم دمرا دیر چتا سلام دمرا ذومره لوی لوی کورونا چې سره یو پکې یاري ده لوی لوی کورونا معلم نو مکلکم الله یتا سلام کوم د یکور درکړې هغه ذومره مالونه دولتونه چې تاسو له منې درکړې هغه بدنونه صحتونه چې تاسو له منې درکړې کالا چتاسو لمندی درکڑی مالم نمک لکم وارسلن السماع علیم مدرارا امونگا ورولیو پا دیباندی بارانونا وقت پا وقت اسمان پی نورا کورت دلی مانتینا باران دی مجاز دی وجعلن الانهار تجریم انتحتیم که باران با نو زه زمکه یو پڑھیریو مونګر زولیو نهرو نا چې بيدبا داری په اختیار کې ام ان تحتهم باهلک نام و زنوبهم الله یې نو فلزم دشمنانو هلاک مکل او سبب د ګناهونو خپلو الله یې ماته سزا نه تان کړې ان یې پرېزق باندې کام دوره ما او باس دمه نکولنو وان شانا من باذه مقرنان اخرين او پیدا کلی پس د دې نه پیړې نوریم تذابی دا حلو لاوي دنیا کې پیاصابو نه راغلي دي تسلي پیغمبر لا او داغه شبہ جوابونه ځې دا قرآن نازلېږي نو مونږه ځکه نمانو چموږ له خچا سره نکړوي چموږ له خپل لاسونو کې راکې amonge اولولو موږ په ایمان راوړو موږ لهو کتاب نظر آ کړې ولاو نزلنا عليك كتابا في بەل فرز کومون نازل کو تا تا انداسی یو کتاب په کاغذ کې ولماسو به اېذيهم ادي یو اخلي پخپل لاسونو کې واळी راواळी نکاله الذين كفروا مخمخه بواي کنا اغنسمي واي بدا کافرن ان ذا ندی دام اگر جادو ذخکارم یک غوړ ډیر لویه سر ده خا تاسو هر د زکه کنه دغه مشبہ وقالو ایدی لولا انزل علیه ملک ولنازل نکلی شوا په دې پیغمبر باندې او فرښتہ داسمان اسماننه چې ورسره مونږه وینو مونږ به ایمان راو اللہ جواب کوئی چه ملک چی رازی خو یاو پخپل شکل کی رازی تاو داغی طاقت نل رائے یا بدا بنده پو شکل کی رازی بیا باو اے چی دا بنده دینا ولو نزلنا ولو انزلنا ملک اللقذی الامرو کمون نازل کو یاو ملک یاو پرشتہ نفیصلہ بشکار دادیم قویلې ده موږ لوی لږو دې الامر اساس مخلوق ده ثم لا ينظرون بیا تا انتظار نو کړی شي و دا معنا چې دغې دلی دو تا قوت نه لري او دې له سره به دا ورا پیراغلی بس موږ وینو دوه اندازې کړو ژوندې پاتې شي کنه نوم دي هم انې نه دی بچرینو چې د معجزہ او د ملکو فرشتو او بلاوه بل سنم بوله او چې کله بلنم کی دي ولا نسم ولا انزورون بیا قوم ته انتظار نکي چا چې د معجزي انکار کړي او استحزاء کړي خان الله یې ما لوم دی ما تا دی او ملایکو پرم ټوکی چې دا څنګه مخلوق وو او ویو دا لګیا که کنه نو بیا دې ته انتظار نشی کې د علاقات ول او جعلنا او ملک الل جعلنا او رجلن او کوګر ژو مونګا دې پیغمبر لره ملک نو وګر ژو مونګ دلره اسالین را لېګو نو اړه را لېګو چې سره شکل ولا ورک لکه جبريل چې راته نبی نو د دې حیته قلبی صحابی په شکل کې وراته کنا نو دا که څه و سړی په شکل کې راځینو دیو بیا و بیاوي چې دا سړی دی بیا په هغه شک پیدا کوي کنا مله ایز خدای شکارونه نکوم ما چې خلق په شک کې وغورځوم زه خلق ز شک نخلاصو ما ادي خامخا کو ما باندې هغه کار کوي چاغي سره خلق په شک کې ورځيږي کو غرزو مون دپی پیغمبر لرا فرشتانو غرزو به مون دل را د سړي په شکل ولا لباس نه علي ما يلبسون نبيابا لرا هغه چې وس په شک کې پراته بیا په دې باندې دی خبره غړا وړشی چې موږ خو نمنو چې دا ملک دي لələبسنا علیہم چې صلیته جوړ کو نو بس بیا هم شک کې غوړځول نو چې څنګه وس په شک کې نو الله یې خدا سکار نه کو ما جوابو نا ذکر شو نو تسلی ذکر کې پیغمبر لا چلے گیا وې ده ارچاپورو ټوګه کړي دی ښا ولا قدستوه ذ ا بی رسول من قبلی کا کړي ٹوکی کلی شویدی پڑیرو پیغمبران پوری مخکستانا ناغی صبر کوا نتوم صبر کوا نو فهاق باللزی نسخیرو منو پس نازل بشو پاگی کسانو چه ٹوکی کلیو پڑی کی ما کانو بی استازی اون اگا عذاب چی دیور پورا ٹوکی کولیم تعلیمات صبر کا خپل کار کاخه د دې خبرې پریدا د دې خبرې سر تنرسی یو بننن یو سوی سوی او بل سوی خلق دی دي تناس دی تخپل کار کا بس ستا کار څه تعلیمات کله خامخا شک کی چازابونه کوم دي چراغ لیدی نقل سیروا فی الارض وتوایا چوګردې پدې زموږه کې کنا چوی نه تاسو دا غی قومونو آثار دا غی نخې نشانی ووسو مشتا کنا تک صلاتل اور شیبلز تلل اور شی دا غی نه خنه نشتا کنا اوسه وای یوتا تعلیم اول چې مسله توحید پدې موږ د کیږي چته وګورې د دنیا کې قدرتونه وینې د الله رب العزت نش نشنانې زاری وینم وګورځې زموږه کې فاسنا نه ثم ننظورو بیا په نظر د عبرت سره وګوره کیف جنا عاقبت المكذبين چې سرنجي انجام دا د دروځنو خلقون دዚ څه فاروق ورته چې دا خلق کمزې خلق شوهه ته واښوهې دا وی او کانداراتو ګوره دا وی غزایونه وسوم پکې باد دیو مزید پاره ور ګرځه ښا د سیل لپاره نه د ګمرہود لپاره نه دویم تعلیم ووستنه تاسو کوي چي تاسو ور ګرځي د ایسې لوموکو نو سپوښوې عبرت دای چل اړېر لوی ذات ته او لانی زه یې تور تور غرناو لانی زه او ناشنا خلکو سمندر کلاړو غرزيدو ډېر لوی دنیا وا فرشتیا چې الله اړېر لوی ذات ته دا عبرت و ماغستې کل مم ما بالسماوات والارض وهو يهائم چې د چا دي هغه سوجي باس مانو کې دی او هغه چې پز مو کې دی زمرا پوښیوی چې دا دنیا د الله ده ولی چې چاته او کول نو خو سنشت کنه چې چا چې دا زمونږ د ير سره کنه چې فرعونیان نومروزیان عیبه چې دا رس د زمونږی کنه ناس زه خو عم علم کلی کنا چې زما کاسمانو د چا دی او سچ په دی کیدی ناغي غاګنا کوم هغه مونږه دانشويلې چې د الله دی ولي کچر تبلسو کی او زما کرا باندې واړی مشرک دومره یریږي ښا نالله پیغمبر ته وی تو تو قل لله تو چته دی جواب نظر دی تاسو جواب نظر دی جواب کوم د سکوله غو ما شومله عمرځی چې لا پدغه کې ادا جواب کول شي هوا یو ته چې دا خاص د الله دی بل چان دي ترېم تعلیم کنا کل ال ترغیب و لور کئی چکو اردا مسلو من ایسا کتبا نفس الرحمت اللہ علی کل دیکھ پلزان رحمت داغ خلق پارا رحمت دا پارا چدا اللہ توحید منیم او رحمت دلته نشته دورا لَا اجمان نکم مِلَا مِلْ قِیامَتِ لَا رَيْبَ فِي خام خوابرا جمع کتا صورت دا قیامتا چنشتر شک پاغی کیم حالتا با تاوستا دا اللہ دا رحمتونو پا تولگی او دا دی د دا توحید سامارات نه دا دی درجات بوینه دلتا خوصا نیشتا دا په مسئلی خلقو لی پا دنیا کی حس چیه نیشتا غمونو نا بیده مصیبتونو نا بیده دا, دا سخت و سخت و کارونو نا دلتا خوالتا که ارسا جمع کریدی وچاو نمنلنو الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون الله ايغه خلق چې زانو نه خپل رسوا کړی دي کنه او ایمان نرولې پسو خسرين ويكشف الا چې آیات کې ولټاون ته خبره معلومي ولې ځه پکارو چې هغه کسان چې ایمان نرولې نو ځانو نه تا واه نکړی دي کنه اذل توینا اغه خلق خسروان بوزام چې هیڅ په ځانته تاوان کړی دي نه قوم لا یمنون دی ایمان نه راولې څه مطلب دی. مطلب دا دی چې دی ایمان نه راولو د پاره سبب څه دی د انسان بداملی کله تعقیدا او په شرک باندې ارص قربان کول دی ته خسروان بوزام وی الله یو خلکو ته ایمان نه نصیب کیږي ها چری په شرک باندې دومره مضبوط ته دومره کلک دي چې بخپل تاوان او په فایدنه پويږي ناری ته ایمان نه نصیب کیږي دلیل عقلی ذکر کای ولهوما سكنه فی اللیل و النار خاص د الله د پالدی هغه څو چې آرام کوي د شپې او خريګي بیا دروازې مخکې مکانات ذکر کړیو چې لم ما فی السماوات اسمانو کې چې سدي ازمو کې چې سدي د دا الله دی نو وسوي زمانہ کشفدا کورزدا چې بدی کې سو آرام کوي یاد آز... کار کسب کوي دا ټول د الله دی دګه د جښت یان دی او هو سميع والعليم اگر الله رضون کې ده هر چا د خبري اگر کشپي او په دې دار چا حال باندې سلورم تعلیم قل اغير الله اتخذ وليا هو اي بغیر د الله نه اني سوک مددگار فاتر السماوات والارض اګه چې به مثال پیدا کړو ان کې اسمان 9.10 کو دی او هغه یتعم ولا یتعم الله غزا ته چټون مخلوق لريزق ورکي او په خپلې اجت نشټان نا پریده ما اجازه ترمره پور لډکیږي ندی تاواز وکم د مددګاران دی د دې نه شوروشه چې مشرکین او پیغمبر تبي دغه دغه مکیو سوراتونو کې د لونبو سوراتونه ده ناویو نا پیغمبر تدعوت ورکاو چې مونږ واستخبارو مونو فتو به یم زمونږه خبرو مانا کنه زمونږه خدایان دي مددګاران دي لا تو منات او زادہ خلق دي نو تد دې اقرار او قانون بتا سر الله ومنو دا دعوت یې ورکاون دي صورت کې په بار بار راضي ښا چله پیغمبر ته وی چې ما دعوت را کاوه وسشي دعوت را کاوه بغیر الله اتخذ وليا بل وليشته ولي خو یو الله دی بغیر د الله نه بل چاته ولي ویل خو شرک دی اخلاق پهګلګیا ده ښا و و او هغه یتعم ولای یتعم اغه لا چې خوراک ورکړي هر چاله لا او اغه خوراک نشي ورکولې دا غا حاجت نشته رد کی په مشرکین باندې او پاغه مشرکین او چې خدای سره ژوند پیران اوسان قطبان شریک کړیو ښا او لنګری بچلې دي الله وي هر ایت اوس محتاج دي تاسو له وسذر کی هغه خوشحال و دې ته چل ول جوړ کړی دي شهر کنن چا وای را وست لنګر ل کنن چا غټ غډور را وست لنګر ل بس هر وخت ابو سونه کی دا خپل مریدانو چې چا هو شهر را وست نه کنا ګور د یمش پدا ته څه چل خلک ا دغه فکر کې پراته یې ښه او موریدانو کې ځان لداسه کسان مقرر کړی انمونه ولایخي جدا هر مورید له جدا نوم داولی د چالجور کړی چې د خلق یقین پیدا شي چې ګوره د پیر سپ زمونږه خبر ده چې مونږه یې راوستو دې زمونږه خبر ده چې مونږه چیلې راوستو دې زمونږه ناغ دا چل جوړ کړی که موریدان تاوی بار ناسیه یولی نوم یخی خواهی او چه او دن راشی که او دی پوشی او سلیدان سر راو لی خواه او دی با اغا ملما سر گل بلو که او چه او چه او چه او چه او تاسل گوی راوست گورداخل ناغ پوشی چه او دی خواه دن ناسیه او دی زماده او او خبر شو بل مورید له ګډ نوميخي بل مورید له چیلې نوميخي אביزا ارص بقې کنه چې دې وګورن دې پوه شي د دې بیاغه علم ته وی تا داول له دا او هغه باندې یقین پیدا ک چې دې د غیبونو خبر ده ګور اې اي زهوک اسراشي ول کنه ایست شه ران وړي نا بدن ننځي نوکه یو موريذ تاسو کې ته نه چې تسلراله څه ضرورت ته ساهجت ته اسوک بوي يره جزيده کمزوري ده کپل سی سوالو کې الله مونږه لمال را کی اسوک بوي يره اولاد نشته ډېر وخت شو نو موريذ بلول شي دان نه څه په بل غرض باندې اپير ته وحال وې چې اوسه راغله دا د دنیا سوال کوي بل راغلې د دولت سوال کوي بل راغلې دو بل سوال کوي کنه چې اگر شي هغه بل هغه نه کړي ادی ووته وي یې سړیا دنیا بسکه دا دنیا په څه د ارچانا د ایمان سوال کوا د نیک سوال کوا دنیا نه وسو جوړکي راغلی که نه ماخله شووي نهدي ه زما د زله نه خبر دی بیا تهوي د خیر دی زبا دواو دوا کوم په دابار میمان نه دي ولی ددي لسه په کاردي چې بیا را ځان سره شیر را بل را شي د زامنال دی بوت ووي ی سری د زمن نه خلک پوې ل راغلی ا بیا بو تو وی چې خامو خاصوال کې زذبد الله ته وې ما زی زی بدل در کې خو ندل ته خلق ویني دې سر امداد پکار ده ها ته پیرا ته لوې پیرانو ده ها فضیلت خلق نه مالو نه خوړ اخلقه غرق عقیدې ولا خراب وکړي اللاذکوی که هو یطع مولایت عم الا یذغوارچ الا خراق کو ما خو چاته مینه دی ویلی چې مال غیر او مال بوریر او مال چیلیر اولا زماجت نشتا ساسوپیران ټول محتاج دی ولایت عم قل انی امرتو پنزمت اوه اوتام ما تامر کلیشوی د ان اکونا ولمن اسلم چشمه اول داغه چانه چې توحید قبول کړی زانه الله تسپارلیم زده ټولونه اول موحد هر پیغمبر د خپل امتنه ولا تکونن عامل المشرکین اما ته ویلی چې ګوره د مشرکانو په چانه شي تاسو ستوونه ما تاسو په باقیږه الله ما ته ویلی چې ولا تکونن من المشرکین تبچره د مشرکانو په طریقه نزی دا ریسره بغم خاذین نه کیناستولالونه کئ شپغم پول ان نه خافو ینا سو یترب بیاذاب یومنا زوین اوایا وتان چې تدینت احکام دا پہاړچا باندې فرض دی ښا نو کتاو ست ته ته چا ویلی څوک پیر د تویلی څوک بو سرګ د تویلی چرتمه لنګ د تویلی چنا وسوم داسه خلق شته چې کاغي مون نکاينو الله او تاسو نووي کاغي روزا ننیسی الله او تاسو نووي هرې ډېره فارې کړې دي او بس معاف شې ودي وته سېوان کړو یا نشتا بل د یو منصب کې نشتا ولي اري ته معاف شې ودي کنه وای دروغوي ولي پیغمبر وې زهو کوچره منځو نه کومه د الله د حکم نافر نو یا رېګم چې عذاب برآکی ما ته خنډي ما په شویدا سوق دی چې دغې نمون ستانه او دسټانه باداستان او راجشتان اونې چې دغې په درګه دلبار کې سوکار کوي نو هغه باندې هم نشته ما په شوی دی وته رات کې په دی آیات کې دغې ذروغو وایو وته بهشکه زېریګم په خپل ځان باندې کزن فرمانی حکم د خپل راب د عذاب دروځلو یې نه اگا عذاب من یسرف آنو یوم ایزن فقد رحمه اگا سوک چوارو لشدن عذاب پدا ورزبانده انو اللہ پر دیرلوی رحمه که من یسرف آنو خوا چو سوک دا اللہ دا عذاب نبچ شو شکر دے و باسی نور دیس نگواری بس چو دا عذاب نبچ شن دا لوی خبر من یسرف آنو یوم ایزن اغاسو کیواړو لري چې دا غنا فزاورتبان ياذ عبد الله فقد رحم اللهم اپیړل وي رحم وکاو ذالک الفوز المبين دغه کامیاب ښکارا دی ها دیو جن حضرت عمر بوي رضی الله عنه چل اللهم کفافا لا عليا ولا ليا چل زغللی صاحب کتاب تاسو سره سر پر سر غواړم مال ایزمره کا خو چې زو عذاب نه بچ بس خبره سر پر سر خلاصه شي خام چې زذاب پکه نهي ک ثواب پکه نهي نو خدا ذالک ولذاب کامیابی لوئے خدا رد شرک په تصرف کوي ویم سکللا بذرن کورسی الله تا ته ای بندا سماجوون دي تکلیف رسی کنه انسان ته بذرن بدن کس نقصان راشی درد راشی دانو خیجی هر قسم زرر فلا کاشی بلو اللہو دا بل سوک نشی لیر کولی گر زمان دا خلق دشتانان کلوه یو بات یو زیخی بل بات بل زیخی زری زری باشی استرد باشی اگر سوک سکولی نشی لا کاشف له الا هو نشته لري کو انکه غير حرام اگر هغه ذات سي چې چا راوسته دي بل سو کې نشي لري کوله لا کاشف لا اله وان يمسسک بخير ان کلا زر کیتا تاس خير او برکت او رحمت فهو على كل شيء قدير نو يقينو کا چې ده الله را کووله هغه ور قادر دي کنه دبل چا شکریا باد نوکوا دبل چا شکریا مادا کوا یوذ الله شکریا ادا کوا ولي چغه نظر کینو سوک به ذر کی دلا فهو علی کل شاین قدیر بل زاز چې کتا تا خیر او برکت ورسی او خلق دی یری کنا چی نه هو کا چا لول شچید تسوخ هی چې د نظر نشي هاوکنه وې ګوره نه د نظره کی په علا کل شين قذير چلې چلور کی د انسو کا غسته نشي دې خلقو سر دا مصیبت ته الله او پر رحم کی کنه ادیب دایره په پلکی کله الله رب عزت یو سړی لا په یو ځای باندې دوزا منور اذا ذی خلق یقننی ذبیاوی و ددوو چاته موایه یوې یو لښوې ده ها دونم وانه خلیږوري ولی له نظره واشي نو چه نظر شي نو سل به واشي بیا ونه واخلې هغه چه در کول نو هغه ساتل یوم شي نظر مزر داغه په اختیار کې ده ها نه دا غلطه کمزور خبره مکووا شکر وباصار چاته وای چې الله د زامن را <تصفيق> او ډیر لوی ذات ته او موږ دې لایق نو کنا نو دی به دینه ریږي دې خلق سترګې وامه ورداسي کیو او سي وهو القائر فوق عبادي اغه الله زور اورد په خپل بنديانو او الحکیم الحبیر اغه ډیر لوی حکمت والده او پار دې خبردار دي قل وَمْ تَعْلِيم وَا ایوشان اکبر شهاده چې دی پیغمبر ته چې ته داوکه نوستا غوا څوک دی چې ته پیغمبري وته وایي چې کوم یو غوام فخ دی کوم یو شه دلوي په گواهه کې ماری په دېمن پوېږي هغه دا وی په دې کې هډیرش تا کنه لوي لوي نو اتم تعلیم قل لله و هو تو چې الله ډېر لوی ګواه او غاده ته پېښ کوم په ګواښه کې چې شهيد بيني وبينکم الله ګواه ده زما استادو پمینس کې چې زما رسالت یقینی ده او حق ده و اوحي الى هذا القران الله ګواه دي دا وهيكون شيما تذي قران ليونذرکم به چې ويرم تاسو په دې قران سراو ومن بلغ او هغه څوک چې دا قران ورته اورسته تر قیامتان نو دا بما يرولیم پیغمبر يرول عام دی هغه وخت کې و سره ناس ته لید نو د غیره په اړه مونزر دی مبلغ دی او که مونږه نه دی لیدله چې قران راته اورسته ده نو زموږ د پاره پیغمبر منظر او مبلغ شو حضور چې نواستې په گي جوړې شو کنه دو پا ذریعا پواسطه را تراورا سیدو دیو جن دلیده که حساید ابن جو بیر اما پا سرین لکی چه من بلغه القرآن فکا انما رآ محمدا چاہتا چه قرآن ارسیدو کاغا پا حرزه کی که غرونو کی که سم کی نو یقین دیو که چه پیغمبر اولیدو کپدیستر ګونی د زله پسترګوم ولي ولي و امام بلغ راغله د ښا تاسو ميروم او هغه سو کوم چری تذقران اوراسیم او پسوم يروما ايننكم لا تشهدون اي خلق تاسو دا گواہی کوي دا خبري کوي انما الله الا الهه شان الله سره شریکانشتان قل اشهد دا نه هم دې اوایا واته چې زه چرینو يم داسي ز خدا غوایې نکوم قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ او یا بشکره حاجت را مددګاری یودم و اني انني ما تشريكون او ز بيزارې ما دا غسنات تاسو الله سره شریکه وې د لاس تعلیمات او توحید آخر کې بیا وي الزینات انا علم الكتابه کسان چې ورکلې مونږ غی کتاب او قبول کړې دي داداغی نور امتو المؤمنان یادي یعرفونه پیژنې دي پیغمبر لرا دا سي کما یعرفون ابناهم څنګه چې پیژني خپل زامن زکه خو په ایمان راولې کنه عبد الله ابن سلام وغيره نو دادا اغی مومنانو ذکر شو نور چی دی الَّذِينَ خَسِرُوا عَنْوَزَمْ فَا هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ او اغا خلق چیزانو نه حلق کردی پاکو پراوشر کن نو اغی ایمان نرودی اغی پا ذلون محر والد کن اغی خلق زانو په پا شرک بانده حلق کردی دا اول بابو اده که مقاصد عالیه ذکر کردو واخرو داوانه